Так він сказав, і мідного списа із урвища вирвав. Астеропея ж дихання, позбавивши, кинув лежати в чистім піску, де чорна хвиля його заливала. Риби й юнистій у гри навколо в воді метушились, тлустощі жирні знирок його обгризаючи смачно сам же Ахіл до пеонів вирушив збройно комонних що полохливо уздовж вирової ріки утікали, щойно побачивши як з них найкращий усічий, жорстокий впав від руки і меча безпощадного сина Пелея далі він ще Терсілоха і Мідона убив, а Стіпіла, Монеса і Трасія, З ними ж і Енія та Офелеста. Ще багатьох повбивав би пеонів ахіл прудконогий, Та розгнівавсь на нього потік тоді глибохвилий. Постать прибравши людську, і гукнув із глибин буйнохвилих Гей, ти, Ахілле, від інших, сильніший, в зухвальстві жахливий, більше за всіх. Тобі завжди богове сприяють безсмертні. А як кроніон-троян тобі видав тепер на поталу, в поле жени їх од мене, і справу чини там жахливу. Повні трупів мої, Привабливо лагідні води. І течій своїх я не можу Пробить до священного моря, Трупами стиснутий в гирлі, А ти все зухвало вбиваєш. Годі уже! Перестань! Мене жах обіймає владарю!» Відповідаючи, мовив до нього Ахіл прутконогий, «Хай буде так, як сказав ти, парост Кузевсів з командре Знищення ж високодумних троян не раніше припиню я ніж заженув і іліон їх і в битві поміряю сили з Гектором він подолає мене чи його я здолаю мовив цей знов за троян він узявся на Бога подібний до Аполона звернувся потік тоді глибоко хвилий. О, срібнолукий, дитино, Кронідова. Що ж ти наказу Зевса не слухаєш? Він же тобі заповідував пильно, ставши при війську троян, боронити їх, поки не зійде, сутінь вечірній пітьмою ниви родючі, не вкриє. Так він сказав. Ахіл тоді, списом славетний, зіскочив, скрутив середину хвиль, і знялись вировим вони валом. Ринув потік течією бурхливою, і безліку мертвих вою поніс, що лежали їх купи, ахілом убитих. Трупи на сушу потік викидав, ривучи, наче бик той. Оскаженілий, живих же, рятуючи стечій струмистих, у вировій глибочині, укрив у безодні прозорій. Хвиля страшна, круг Ахіла з бурхливим напором знялася і тяжко ударила в щит його. Він на ногах своїх дужих стоять не міг і зав'яз. Пишнолистий, великий, вхопившись міцно руками своїми, він дерево вирвав з корінням. Раптом звалилася круча, і хвилю покрило струмисту, віття густе, бо в'яз загатив усю річку собою. В воду звалившись ахіл, з глибочині підвівсь свирологі, страхом охоплений. Скочив на ноги швидкі і по рівнині бистро помчав, але Бог потоку великий однього не відставав. Весь стемнівши, підвівсь бойовий він спинити, запил ясному Ахілові і з губу Троян одвернути.